Și, și mi-am dat seama că Domnul pregătește și vrea să ne vorbească cât se poate de clar în această dimineață. Aș vrea să citesc Cuvântul lui Dumnezeu din Ioan, din capitolul 6, începând cu versetul 22.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 Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Apoi aș vrea să citesc versetul 51 la 59. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac.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 Mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Apoi, vesetul 66 la 69. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, Voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-au răspuns Simon Petru, La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. În această dimineață am programat să celebrăm cina Domnului și cu această ocazie, citind pasajul acesta din Evanghelia lui Ioan, ne dăm seama Așa cum Isus Hristos afirma că El este pâinea vieții. Dacă citim în Evanghelia după Ioan, vom vedea că sunt nouă afirmații ale lui Isus Hristos despre El însuși și fiecare afirmație corespunde unei nevoi stridente umane. Fiecare afirmație răspunde la o nevoie pe care noi o avem pe pământul acesta și ni se spune că soluția rezolvării nevoilor noastre este Isus Hristos. Isus spune, eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vie, eu sunt lumina lumii, eu sunt ușa oilor, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt fiul lui Dumnezeu, eu sunt învierea și viața, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Fiecare afirmație pe care Iisus o face corespunde unei nevoi umane fără de care omul nu poate trăi o viață binecuvântată. Dorința lui Dumnezeu pentru fiecare din noi este să trăim, dar nu numai să trăim, ci să trăim o viață din belșug. Sub binecuvântările lui Dumnezeu, sub cercetarea lui Dumnezeu, să ne bucurăm de viața aceasta, aici pe pământul acesta, și apoi dorința lui Dumnezeu este să avem siguranța vieții veșnice. Un om bogat a fost șocat când a privit la viața unor copii ai străzii și a decis să ia pe câțiva dintre ei să-i ducă în casa lui să-i hrănească, să le dea un adăpost, de să poată dormi, și apoi să vadă ce se va întâmpla cu acești copii. Prima noapte când a sosit la el acasă, le-a dat de mâncare și le-a pus să doarmă. Bună înțeles, ei nu erau obișnuiți să doarmă într-un pat. Și se gândea el, acum vor dormi ca duș. Spre marea lui surprindere, majoritatea acestor copii n-au putut dormi noaptea. Și el a fost contrariat și a zis, cum se poate așa ceva? Le-am dat de mâncare, le-am oferit un așternut mult mai bun decât cel pe care îl aveau anterior și nu s-au odihnit. A și a consultat un psiholog și a încercat să găsească răspuns la această dilemă pe care el o trăia. Și psihologul i-a dat, după analizele pe care le-a făcut, i-a dat un sfat și a zis, Noaptea următoare pune în fiecare cameră un coș cu pâine și un coș cu fructe și spune-le că aceasta va fi alături de mâncarea pe care ei o vor mânca mâine. A făcut lucrul acesta și a văzut că în noaptea următoare copiii au dormit ca duși. Nu s-a atins niciunul de pâine sau fructe, dar au dormit ca duși. Și psihologul i-a spus, atunci când ai siguranță, atunci când știi că mâine vei avea ce mânca, te poți odihni liniștit. Frații mei, estimați creștini, în această dimineață Domnul vrea să ne spună că are ceva pentru noi care nu va satisface doar nevoile noastre de mâine, dar are ceva pentru noi care va satisface nevoia noastră de veșnicie, pentru că în fiecare din noi, în mod genetic, Dumnezeu a implementat gândul veșniciei. Și atât timp cât nu răspunzi în mod practic la gândul acesta, tu ești neliniștit, siguranța ta este amenințată. De multe ori, chiar dacă poate, ești creștin și ai făcut anumite acte religioase și n-ai siguranța că tu vei trăi veșnicia cu Dumnezeu, în această dimineață, Duhul lui Dumnezeu vrea să se ocupe de tine. Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu vrea să-ți dea siguranța că tu poți să trăiești. În siguranță, poți să dormi liniștit, că te așteaptă veșnicia cu Dumnezeu. Cu banii putem cumpăra o casă, dar nu o familie. Putem cumpăra pâine, dar nu o dignă. Putem cumpăra influență, dar nu respect. Putem cumpăra medicamente, dar nu sănătate. Cu banii putem cumpăra, poate, o soție, dar nu dragoste. Așa cum un copil are siguranța când se află în brațele mamei și se simte fericit, în această dimineață aș vrea să înțelegem fiecare din noi că fericirea și siguranța noastră nu o vom găsi în nimic altceva decât în brațele Domnului. Decât prin natura faptului că avem certitudinea și siguranța că îl căutăm pe Dumnezeu, că El s-a lăsat găsit și că noi trăim viața noastră cu Dumnezeu. Poți să ai casă, mașină, poziție socială, bani și multe alte lucruri care poate îți creează o iluzie a siguranței, dar vreau să spun că într-adevăr este o iluzie pentru că mâine le poți pierde pe toate acestea. Dar dacă îl ai pe Dumnezeu, nu numai aici, ci dincolo, în veșnicie, ai siguranța. Nu numai siguranța zilei de mâine, dar mai mult ca aceasta, ai siguranța vieții veșnice. Afirmația pe care Iisus Hristos a făcut-o, eu sunt pâinea vieții, ne face să înțelegem câteva adevăruri care sunt importante pentru fiecare din noi. Și în primul rând, așa cum avem nevoie de hrană, de pâine, avem nevoie de Dumnezeu. Cum nu putem trăi fără hrană și fără pâine, nu putem trăi fără Dumnezeu. De aceea, în această dimineață, dacă nu l-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta, este momentul cel mai potrivit, este oportunitatea creată de Dumnezeu pentru tine în mod special, ca tu să ieși din dezechilibrul în care te afli, să intri pe această pistă a siguranței și să mergi înainte în viață având certitudine și siguranță. Al doilea lucru pe care ne-l spune această afirmație este că Isus este Cel ce dă și susține tot ceea ce avem nevoie în viața noastră. Nu totdeauna ne facem ofturile, pentru că nu vrea să fim niște copii răsfățați. Nu vrea să rămânem la statura de bebeluși, ci vrea să creștem în maturitate. Așa că nu toate nevoile noastre sunt împlinite atunci când vrem noi. El are timpul și vremea lui. El este pâinea vieții. El este cel care alimentează nevoile noastre la timpul potrivit pentru ca noi să nu ducem lipsă de niciun bine. Ai tu această convingere. Îl privești tu pe Dumnezeu în sensul acesta că tot ce ai vine de la El. El este Cel care dă și El este Cel care te susține. El știe cum să lucreze și cum să intervină în viețile noastre. Cei care îl ascultau pe Isus Hristos au vrut să știe cum pot să lucreze pentru Dumnezeu, cum pot să se implice înaintea lui Dumnezeu. Și Isus Hristos, prin această afirmație, le-a spus implicarea și lucrarea trebuie să fie prioritară pentru lucrurile veșnice, nu pentru cele trecătoare. Isus se adresa oamenilor care îl căutau pentru că i-a hrănit. Cinci mii de oameni au fost hrăniți. Cu puțin înainte, Ioan descrie evenimentul acesta care pe mulți dintre ei i au uimit și acum mulțimile îl căutau pe Iisus Hristos și când l-au întâlnit a doua oară, Iisus le spune mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile acelea și din peștii care v-au fost serviți și v-ați săturat. Vreți în continuare să mâncați pe gratis? Vreți în continuare să nu munciți pentru mâncarea voastră? Dar este un mod greșit în care acționați. Căutați mai întâi părăția lui Dumnezeu și toate nevoile noastre, nevoia de hrană, nevoia de îmbrăcăminte și alte nevoi, Dumnezeu ne le va da pe deasupra. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta, să căutăm nu numai pâinea noastră de fiecare zi, ci să căutăm pâinea vieții veșnice, să-L căutăm pe Iisus Hristos și prioritar în căutările noastre, în lucrările noastre, în lupta noastră, în pribegia noastră, să fie căutarea de Dumnezeu, apropierea de Dumnezeu, implicarea în lucrurile care rămân mai mult decât în lucrurile trecătoare. Al patrulea lucru pe care Iisus îl spune celor care îl căutau prin afirmația aceasta Eu sunt pâinea vieții, este că noi nu ne putem apropia de Dumnezeu cu o altă atitudine decât atitudinea credinței. În primul rând trebuie să existe o atitudine volitivă să ne decidem să-L căutăm pe Dumnezeu. Isus spunea, cine, la, cine vine la mine și cine crede în mine are viața veșnică. Noi trebuie să decidem să-L căutăm pe Dumnezeu. Noi trebuie să decidem să-L primim pe Isus Hristos în inima noastră. Trebuie să fie o acțiune volitivă din partea noastră. Dar în același timp, alături de această acțiune volitivă, noi trebuie să credem, să credem în Dumnezeu. Oamenii din vremea lui Iisus Hristos i-au cerut un semn. Cum putem noi să te credem pe tine? Dă-ne un semn! Părinții noștri au mâncat mană în pustie. Dumnezeu i-a hrănit într-un mod miraculos. Dă-ne un semn! Sunt mulți care vor semne de la Dumnezeu. Sunt mulți care așteaptă să vadă minuni în viața lor. Și nu puțin sunt aceia care au văzut aceste minuni. Nu puțin sunt aceia care au trăit semnele cine este Dumnezeu și ce poate să facă Dumnezeu. Dar necazul este că atunci când noi cerem semne ca să-L urmăm pe Dumnezeu și să-L cunoaștem pe Dumnezeu, s-ar putea ca ochii noștri să fie întunecați, s-ar putea ca semnele să se deruleze rând pe rând sub ochii noștri și noi să nu le vedem. Să trecem pe lângă aceste semne insensibili. Să trecem pe lângă aceste lucrări fără să ne dăm seama că Dumnezeu face minuni în fiecare moment în viața noastră. S-ar putea să carci pe un fir de iarbă și să nu te gândești la minunea firului de iarbă. Cum firul de iarbă sfredelește pământul primăvara. Se ridică. Și după ce l-ai călcat, se ridică din nou. Sunt niște minuni aici, dacă stăm și ne uităm cu băgare de seamă la lucrurile făcute de Dumnezeu. La modul în care Dumnezeu a creat Universul acesta, la modul în care Dumnezeu susține Universul acesta. Sunt minuni după minuni pe care Dumnezeu le face sub ochii noștri. Și dacă numai prin aceasta, le-am observat și le-am traduce pe înțelesul nostru, am putea să-L cunoaștem și să ne apropiem de Dumnezeu. Dar Dumnezeu face mai mult. Dumnezeu se apropie de noi. Nu numai că ne arată semne, dar El ne iubește. Eu sunt pâinea care se dă pentru voi, a spus Isus Hristos. Am venit din cer și m-am coborât pe pământul acesta ca voi să aveți viață. Nu e mai mare minune decât minunea ca Fiul lui Dumnezeu care a creat Universul acesta să-ți spună că te iubește și că are nevoie de tine. Indiferent cine ești tu. Apostolul Pavel, uitându-se la acest tablou al lui Dumnezeu, parcă îl întreba pe Dumnezeu: Doamne, toți oamenii care te primesc pe tine sunt importanți? Toți au aceeași importanță? Nu cumva un pastor, un evanghelist, un misionar, păștia iubește mai mult? Și Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni, ceea ce Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat, mădurare, chiar și mădurarele mai slabe sunt de neapărată trebuință înaintea lui Dumnezeu. În economia lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, nu există oameni mai importanți și mai puțini importanți. Dumnezeu ne iubește la fel pe toți, pentru fiecare din noi. Dumnezeu Tatăl l-a dat pe Fiul Său, pe Isus Hristos, să moară pe lemnul de cruce. Prețul pe care l-a plătit Dumnezeu a fost același pentru fiecare din noi. Avem aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu. E aceeași dorință a lui Dumnezeu pentru ca noi să fim salvați, să fim mântuiți, să avem siguranța vieții veșnice. Și cu toate acestea, oamenii îl părăsesc pe Dumnezeu. Am citit pasajul ultim din capitolul 6 din Ioan, pentru că... Unii oameni au impresia că pe vremea lui Isus Hristos, dacă ei ar fi fost în vremea respectivă, ar fi văzut pe Isus Hristos ca înmulțit pâinile și peștii, ar fi văzut minunile pe care Isus Hristos le făcea. Sunt mulți astăzi care zic, cu adevărat, aș crede mai puternic, viața mea ar fi schimbată, aș fi un creștin într-o altă dimensiune. Vreau să vă spun în această dimineață că mulți au văzut aceste minuni ale Lui Dumnezeu și au reacționat așa cum reacționează mulți azi. L-au părăsit pe Dumnezeu. Versetul 66 spune Din clipa aceea pentru că n-au înțeles mesajul lui Isus Hristos. Mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Și Isus, în final, după ce mulți au plecat, mulți au plecat. Unii zic, dacă Isus Hristos ar fi păstor în orașul nostru, biserica lui, ar fi arhi plină. Oamenii s-ar înghesuie, ar trebui să schimbe în fiecare an locașul, pentru că ar veni mulți. Dacă ne uităm în acest pasaj, ne dăm seama că la un moment dat Iisus a ajuns la 70 de ucenici care virau cu El, care îl ascultau predicile Lui, care Îl ajutau în acțiunile și în lucrările pe care le făcea. Și după această întâlnire, când Iisus Hristos le spune această taina lui Dumnezeu, eu sunt pâinea vieții, mulți l-au părăsit. În loc să se apropie de el, în loc să înțeleagă mesajul, l-au părăsit. Al doilea punct pe care, și este de fapt o întrebare, cine l-a părăsit pe Iisus în vremea aceea? Și am găsit trei categorii de oameni care l-au părăsit pe Isus. Primii au fost materialiști. Oamenii care îl căutau pe Dumnezeu pentru că au mâncat de pe palma lui, au văzut minunea înmulțirii pâinilor și apeștilor și Isus le-a spus franco și a zis, mă căutați pentru că v-ați săturat pe gratis. Sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu ca din punct de vedere material să fie binecuvântați. Și Biblia, cuvântul Domnului, nu exclude binecuvântarea materială ci include binecuvântarea materială alături de alte binecuvântări pe care noi le primim atunci când ne apropiem de Dumnezeu. Atunci când îl căutăm pe Dumnezeu cu inima curată și în mod special din dragoste, nu din interes. Materialiștii din vremea respectivă și din vremea noastră îl caută pe Dumnezeu. Și sunt cu Dumnezeu din interes. Doamne, păzește! Materialiștii au văzut în Isus Hristos o soluție de rezolvare a problemei și a nevoilor lor. Și a zis, dacă ne hrănește fără să lucrăm, dacă ne dă de mâncare pe săturate fără să plătim, dacă are putere să... Îndepărteze pe romani. Îl alegem și de împărat. Îl votăm. Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Nu e cumva există anumite gânduri de materialism în viața mea și în relația dintre noi, Doamne? Nu cumva te caut pentru că a fi creștin. Înseamnă că trebuie să-ți ții viața curată, să nu te lași biruit de vicii și sunt foarte multe beneficii a celor care urmează principiile creștine pe care noi le experimentăm pe pământul acesta. Unii tineri poate zic, slujesc pe Dumnezeu ca să-mi găsesc o fată sau un băiat credincios. Aș vrea, aș vrea să am un partener de viață credincios, care se teme de Dumnezeu, care realizează că Dumnezeu îl vede în toate circumstanțele vieții. Și sunt foarte multe motive materiale pe care unii oameni le pun la baza căutărilor de Dumnezeu. Doamne, păzește-ne de materialism în relația noastră cu tine. A doua categorie de oameni care l-au părăsit pe Isus Hristos în vremea Lui au fost legaliști. Legaliștii au nevoie de o listă de reguli pe care ei trebuie să le respecte. Ei trebuie să facă ceva ca să-și pună amprenta lor acolo și să -și spună Eu am făcut asta! Și vreau să vă spun că în cursul istoriei bisericii, legalismul a distrus mai mult ca orice alt păcat. Legalismul a dus chiar până ca în numele Domnului să se facă crime. Doamne, păzește-ne de legalism. Pentru că Dumnezeu vrea să ne dea și dorește de la noi o relație și nu o religie. Noi vrem o religie cu tot felul de reguli și o listă mare de lucruri care să nu faci, să nu dregi, să nu faci, să nu te uiți, toate aceste lucruri și inima mea este adeseori Mâhnită când văd că și la ora actuală, în secolul XXI, legaliștii, în loc să predice cuvântul lui Dumnezeu, predică legalismele lor. Haideți să-L căutăm pe Dumnezeu având o relație personală. Cina este momentul cel mai solemn în care noi declarăm în fața cerului și a pământului: Nu numai că credem că Isus Hristos este Mântuitorul nostru, că Isus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre și că a înviat și că ne pregătește un loc acolo unde este El să fim și noi cu El. Dar prin Cina noi mărturisim că avem o relație personală cu Dumnezeu. Că nu avem o religie, ci avem o relație cu Dumnezeu. Și aceasta ar trebui să fie esența cinei. Pentru că în momentul în care iei bucata de pâine și iei paharul în mână, în momentul acesta tu declari în fața cerului și a pământului că Dumnezeu îți aparține ție în mod personal. Că din Dumnezeu există ceva în tine, că tu te asimilezi cu Dumnezeu și la asimilezi pe Dumnezeu în viața ta. Este ceva extraordinar. Doamne, nimicește orice legalism din viețile noastre și ajută-ne să căutăm relația cu tine. O relație personală. Ieri m-am întâlnit cu un tânăr, căutam niște materiale de construcție, și tânărul acesta care conducea unitatea unde mă aflam A venit și s-a uitat în ochii mei și a zis Frate, sunt cercetat în inima mea și aș vrea ca fața bisericii să arate alta Aș vrea ca mai mulți tineri să-L caute pe Dumnezeu cu toată inima. Aș vrea să văd flacăra lui Dumnezeu în biserici. Aș vrea să văd ce, că se schimbă ceva, că ieșim din această stare monotonă în care am intrat și că există o dinamică cu Dumnezeu. Și mi-a zis, am pornit o lucrare de rugăciune la nivel de oraș. Nu vreți ca biserica dumneavoastră să fie implicată în această lucrare? Și am zis, cum să nu? Dar aș vrea să înțelegi că alături de aceste lucrări mari de rugăciune în care noi ne strângem și vedem lucrările lui Dumnezeu și strigăm către Dumnezeu, Doamne, schimbă lucrurile! Trezește! Adu trezirea ta, Doamne! Înainte de aceste întâlniri, pentru că aceste întâlniri să-și aibă și să-și atingă scopul, în primul și în primul rând este relația noastră personală cu Dumnezeu. Dacă venim numai duminica la biserică sau ne întâlnim doar la întâlnirile de tineret, nu vom realiza mare lucru. Dacă n-ai o relație personală cu Dumnezeu, astăzi... Vom avea ocazia să mărturisim în fața cerului și a pământului. Doamne, decid să am o relație personală cu Tine. Decid, Doamne, să mă rog neîncetat. Decid, Doamne, să stau înaintea Ta cu reverență. Decid, Doamne, să am o relație și să vorbesc cu Tine. Daniel a avut un accident. Vineri. Și îmi spunea el, mă aflam într-o curcătură extraordinară, mi-am dat seama că polițaiul vrea să mă ducă pe o uliță înfundată de unde să n-am scăpare. Mi-a zis să semnez procesul verbal, fără să-l citesc, pentru că nu înțeleg termenii care sunt acolo. Și când am citit primele faze, mi-am dat seama că, de fapt, procesul verbal respectiv mă băga într-un loc în care mă făcea vinovat, deși nu eram vinovat. Spunea el, în timp ce l-am văzut pe polițai că este pus să facă o nedreptate, m-am rugat Domnului. Și la o clipeală de ochi, atitudinea lui s-a schimbat. Frații mei! De multe ori noi nu înțelegem poziția pe care o avem Și favoarea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu Nu înțelegem cât de puternică armă avem în mâna noastră Nu numai duminica la momentul de rugăciune Nu numai când tu ai momente care ți le fixești Astea sunt foarte importante Dar să trăim o viață într-o relație continuă cu Dumnezeu, să depindem de Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu să conducă mașina noastră, să conducă viața noastră. Ajută-ne, Doamne, la aceasta! A treia categorie de oameni care l-au părăsit pe Isus sunt senzaționaliștii. Ce se-mi faci tu ca să vedem și să credem. Sunt creștini care vor stil nou, care vor diversitate, varietate și când au aceste lucruri, toți sunt nemulțumiți. Au fost pe vremea lui Iisus Hristos, sunt pe vremea noastră și Ronald Reagan, unul dintre președinții Statelor Unite, s-a adresat la o mulțime destul de mare și a zis: "Poporul este ca sistemul digestiv de la un bebeluș. La un capăt este nesatisfăcut, la celălalt este iresponsabil. Nu-i pasă lui că miroase." Ei face probleme mamei și celor din jurul lui. La un capăt este nesatisfăcut, la celălalt este irresponsabil. Și Regând spunea, poporul se aseamănă cu acest aparat digestiv al bebelușului. Și atunci ne punem întrebarea... La situația pe care a trăit-o Isus Hristos când a pus întrebare, Voi nu plecați? Celor 12 Voi nu vă duceți! Și Petru a luat cuvântul și a zis Unde să ne ducem? Cine are cuvintele vieții veșnice? Noi am ajuns la concluzia și credem că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Care este concluzia ta? Nu cumva ești nesatisfăcut, indiferent ce face Dumnezeu pentru tine, indiferent de minunile pe care Dumnezeu ți le arată. Tu vrei mai mult, mai mult, mai mult. Și în același timp, ești iresponsabil, în același timp, în loc să faci ceea ce spune Dumnezeu, tu faci ceea ce trece ție prin cap. Doamne, Stăm înaintea cinei în această dimineață, ajută-ne! Ajută-ne, Doamne, să putem să înțelegem relația cu tine. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că satisfacția, siguranța, dragostea vin din relația cu tine. Cu cât suntem mai aproape de tine, cu atât avem siguranța mai mare. Apostolul Pavel, în 2 Corintenii, în capitolul 5, spune Avem toată certitudinea, toată siguranța, că dacă se desface casa aceasta pământească a costului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu. N-ai vrea să trăiești cu această certitudine, cu această siguranță pe pământul acesta? Eu aș vrea și vreau. Și am această siguranță. Dacă niciodată nu l-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta, vreau să spun că astăzi este momentul cel mai potrivit. La cină. Când vei lua pâinea și paharul, că sunt foarte mulți care zic „Oh, am făcut nu știu ce și nu sunt vretnic. N-ai fost vretnic, dar în momentele care urmează ai harul să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, iartă-mă, am păcătuit. Îmi pare rău, Doamne, ajută-mă să mă las de păcatul acesta. Ajută-mă, Doamne, să mă apropiu mai tare de tine, să fiu într-o relație continuă cu tine, să n-am o relație doar din duminică în duminică, sau de miercuri în miercuri, sau de vineri în vineri. Vreau, Doamne, să am o relație continuă cu tine, pentru că vreau să am nu numai siguranța zilei de mâine, vreau să am siguranța vieții veșnice. Tu ai o nevoie de veșnicie. Poate că ai constatat că ai numai nevoie de a mânca că atunci când schioră mațele. În tine și în mine este implementată această nevoie de veșnicie. Gândul veșniciei nu-ți dă pace, nu-ți dă liniște. Și de multe ori strigă atât de puternic încât devine inconfortabil pentru tine. În această dimineață, Dă glas acestui gând al veșniciei, apropie de Dumnezeu. Ia bucata de pâine și paharul care reprezintă sângele lui Iisus Hristos, legământul pe care Iisus Hristos l-a pecetruit cu însuși sângele lui. Nu poți dormi noaptea? Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul 9, ne spune că sângele lui Iisus Hristos este mai puternic decât sângele taurilor și a și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați. Sângele lui Isus Hristos pătrunde până acolo, că cercetează gândurile, te luminează să vezi consecințele acțiunilor tale. Și tu capeți putere prin sângele lui Isus Hristos să te ridici din țărâna pământului, să iei o decizie categorică și să spui, de astăzi îl caut pe Dumnezeu. Nu ca un materialist, nu ca un legalist, nu ca un senzaționalist care așteaptă să vadă minuni la fiecare pas, Vreau să-L urmez pe Isus Hristos într-o relație și într-o legătură de dragoste, pentru că El a murit pentru mine. Și Tu vei declara prin bucata de pâine și paharul pe care îl vei ține, cred, Doamne, că ai murit pentru mine. Cred, Doamne, că îmi pregătești un loc ca acolo unde vei fi Tu să fiu și eu cu Tine. Domnul să-ți dea această siguranță și cercetare. Aș vrea să intrăm acum într-o rugăciune înaintea Domnului și să ne rugăm Domnului. Doamne, Tu cunoști viața mea, Tu cunoști relația pe care o am cu Tine. Tu cunoști, Doamne, nesatisfacțiile mele și responsabilitățile mele. Cu toate acestea vin înaintea Ta și vreau, Doamne, ca Tu să mă curățești. Vreau, Doamne, ca astăzi să mărturisesc puterea morții și învierii tale peste viața mea. Vreau astăzi să mărturisesc puterea sângelui tău peste gândurile mele, peste dorințele mele, peste nevoile mele, peste tot ceea ce mă animează în viața aceasta. Vreau, Doamne, să intri și să stai la cârma vieții mele. Dacă până astăzi ai vrut ca Dumnezeu să te ducă de pe un munte pe alt munte, astăzi aș vrea să accepți și valea. Pentru că nu poți trece de pe un munte pe alt munte fără să treci prin vale. Domnul vrea să te ducă prin vale ca să vezi înălțimea muntelui și să experimentezi diferența de înălțime. Doamne, dune pe muntele părtășiei cu tine în această dimineață. Cu capetele plecate, ne vom cerceta înaintea Domnului, așa cum spune Apostolul Pavel, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și a sa să mănânce din pâinea aceasta. Este momentul cercetării, nu este momentul retragerii. Și este momentul în care să stai la masă cu Isus, tu și El, tu pământean și Dumnezeu. Iar cei care sunt rânduiți pentru împărțirea cinei Domnului, aș vrea să vină, pentru că vom împărți pâinea și rodul viței. Și fiecare să ia o bucată de pâine, și fiecare să ia un pahar, să-l rețineți, pentru că le vom servi împreună. Și să, să ajutăm unul pe celălalt, știi? Dați-mi o bucată de pâine.